Набитий грошима, а поверх згорнутих у трубочку банкнот лежали іскристі камені. При кімнатному освітленні вони спалахували різнокольоровими вогнями. «Щоб я пропав!» – приголомшено вигукнув інспектор кіглі, беручи в руки діаманти. Він уважно оглянув камені. «Так, те саме. Прай, у всьому цьому є щось кумедне. Ви знаходите?» «Та й ви самі, чорт забирай, прекрасно про це знаєте. Якби бандити збули на мисто скупнику краденого, воно принесло б їм приблизно 20 тисяч. У магазині воно коштує 80 тисяч. А я знайшов його тут, де ви, мабуть, умовили когось залишити його». «Виманив у злочинця, інспекторе», – уточнив Пол. «І що ж тепер?» «Ну, за повернення на миста обіцяно нагороду в 10 тисяч доларів. Я не егоїст. На дістанеться вам, як і всі лаври. Вам належить і половина нагороди. Я візьму другу половину». Інспектор Кіглі присів на край письмового столу. «Знаєте, прай», – забарившись, заявив він, – «не виключено, що ви самі замішані в цій справі». Вам дістається вже третя або четверта велика нагорода, тож краще ви самі зізнайтеся. Пол Прай посміхнувся. Так, звісно, одразу погодився він. І Пол Прай розповів інспектору Кіглі, все починаючи з моменту, як він виявив людину Гіловрея, що стежила за Дворецьким. Але... Пробурмотів інспектор Кіглі. «Ми не можемо засудити людину тільки на підставі ваших показань. Тим більше, що ви вдавали з себе спільника». Пол Прайс знизав плечима і посміхнувся. «Ми з вами могли б отримати по п'ять тисяч доларів нагородних, інспекторе. А те, що ми не зібрали матеріалу на банду Гілврея, мене тільки тішить». «Чому?» – не зрозумів поліцейський. «Тому...» що вона – мій продуктовий талончик. Курка, яка несе золоті яйця. Інспектор зітхнув. «Ви підете на той світ, якщо продовжуватимете в такому дусі», пригрозив він. Пол Прай лише розсміявся. Газети здійняли страшенний галас навколо повернення діамантів Голдкреста. Судячи з усього, в цьому була величезна заслуга інспектора Кіглі. Водночас... Це була певна заслуга якогось аматора, який назвався Джорджем Кросбі, збирачем коштовного каміння. Це він заманив злочинців у пастку, нібито бажаючи вступити з ними в угоду. На жаль, злочинцям вдалося втекти, але поліція не втрачає надії знайти їх і заарештувати. Попереду була виплата нагороди. Намисто повернули законному власнику. Пол Прай читав газети і посміювався. Рожі Магу читав їх і похмуро бурчав. Інспектор Кіглі читав їх і самовдоволена посмішка з'являлася в куточках його рота. Бенджамін Франклін Гілрей, відомий в злочинному світі як Великий Форс Гілврей, читав газети у своєму розкішному маєтку і сипав прокльонами. На столі перед ним... Лежали підроблене намисто з фальшивим камінням і п'ять пачок згорнутих у трубочки банкнот. У кожній трубочці найвища була 50-доларова купюра, а всередині 50 папірців по одному долару. Загальну суму Великий Форс Гілврей мав поділити як виручку від ретельно спланованої справи на всю банду. Головний ганстер узяв аркуш паперу, олівець і став виводити друкованими літерами, так, щоб не видати себе. Послання полупраю. Послання це свідчило. Тепер я знаю, з ким маю справу. Ти довго вставляв мені палиці в колеса. Ти не жилець. Великий форс Гілврей покликав одного із членів банди. Простеж! «Щоб цей пакет підсунули під двері полупраю, наказав він, – «ми дамо йому шанс забратися з міста». Обличчя ганстера перекосилося від люті. «Скажіть тільки слово, босе, і ми його прикінчимо». «Ні», – заперечив великий форс Гіврей, – «ми завжди цуралися мокрих справ, і ми дамо цьому хлопцеві піти». «Щоправда...» Мене так і тягне проробити все це з Томі. Подумати тільки, яку він нам свиню підклав. І не кажіть. вигукнув багряний відлютій інший бандит. Адже ми знімали на плівку цього проклятого дворецького, вивчали кожен його жест. Делано розгулював вулицями, копіюючи його ходу. Ми впровадили в будинок мейбл, щоб підсипати надійне в коктейль. Ми. «Замовкни!» – обірвав його Гівррей. «Давай, іди!» Його підлегли замовк на півслові і вирушив у дорогу. Рівно через дві години Гівррею надійшла телеграма. Думаючи, що вона стосується його операції зі спиртним, король ганстерів розписався за отримання, розплатився з посильним і розкрив конверт. Не вірячи своїм очам, він прочитав відповідь, на власне анонімне послання. Спасибі за нагороду. Ти безвідмовний продуктовий талон. Обміркуй ще яку-небудь справу. Мені потрібні грошенята. Підпис. Не жилець. Кінець оповідання.